Qad makara al-ladhina min kablihim Fata Allah bunyana hummin al-kawaidi Fakharra alayhimu s min faukihim Wa atahumu al-azabu min haithu la yashurun Walipanga vitimbi waliyokuwa kabla yao Mwanyezi mungu wakayasukuwa majengwa yao kwenye misingi Dahari zika waporumokea yao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 ishak yakiamat tawahi zina atasema wa ko wapi hao washirika wangu ambao kwao mkiwakutisha mashaka watasema waliopewa elimu hakika leo ndio hizaya na adhabu itawashukia makafiri alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim falqaus salama ma kunna na'malu minsu Bala inna Allah alimun bima kuntum ta'amalun. Ambao malaika waliwafisha na wamejidhulumu nafsi zao. Baso tasallimu amri, waseme, atukua atukifanya uovu wote. Kwaani, Haki kwa Mwenyezi Mungu anajua sana mliokuwa mkiatenda. Fadkhulu abwaab jahannam makhalidina fiha fala bithamath walmutakabbirin. Basi ingieni milango ya Jahannam. Homo mdomo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 Na watambiwa walio mola mula wenu mlezi katere mshanini, watasema waliofanya Walio fanya wema katika dunia hii, watapata wema. Na nyomba ya akhera ni bora zaidi, na njema mno nyomba ya wachamungu. Jannatu adani yadakhulunaha tajari min tahti hal anharu lahum fiha ma yasha. Kathalika ya juzi Allahul Ustani za milele watazingia Iwe inapita katiyake mito Humo watapata watakacho Ivi ndivyo mwenyezi mungu wa walipavyo wa nyekumcha. Allazina tatawaffa humul malaika tutayibina yakuluna salamun alaikum udkhulu ljannata bima kuntum ta'amalun. Wali ambao malaika huwafisha katika halinjema wanawambia amani iwejiweenu. Ingiye ni peponi kwa sababu ya yale emliyokuwa mkiya tenda Hal yanzuruna illa anta atiya humul malaikatu Au yaatia amru rabbik Kathalika faala allazina min kablihim Wama zalamahumullahu walakin kanu Muzahum yazlimun Wanangojia jingini hawa ila malaika wa wafikie Awi wafikie ambri ya mula wakom lezi Kama hivyo walitenda waliokwa kabla yao Na mwenyezi mungu hakuwa dhulumu Lakini walijithulumu wenyewe Fa asabahum thayjiatumaa aminuwa haka bihim Ma kanu bihi yastahziu basi mkoafikia uovu wao walioyatenda na waliokuwa wakiya kejeli yakowazunguka Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Na hawa makafiri wa je kiburi walitangulia na wengine mfano wao Walipanga njama zao kuwapangia manabi wao, na wakafanya hila kwa poteza watu, na mwenyezi mungu walizipomo wa njama zao, haka iharibu mjiyao, haka watiremshia katika dunia ambayo haku itaragi. Na kisha hukua afera, watapafufuli wa watu, na wakaisabiwa kwa vichendoviyao, mwenyezi mungu watawasimamisha msimamu wa hizaya na fedheha, Atapoa fedhehi na fichue waliokuwa wakiaficha ni mfano wao. Atawaambia wako wapi hao miungu mlioifanya kuani washirika wangu kwa kuabudu. Nani kwa jina yao mlikuwa mkinipiga vita mimi na mitume wangu? Wako wapi? Wapate kukuungeni mkono kama mlivyokuwa mkidai hawatoweza kujibu. Na hapo tena wale wanoyiwa haki miongoni mwamanabi na waumini na malaika watasema Leo ndio Hizaya na athabumbaya kabisa zita washukia makafiri Hizaya ita washukia makafiri wale na ukafiri wao mpaka malaika lipuatuwa roho Na wa mjithulumu nafsi zao kwa ushirikina na kutinda maovu Na wakasali muamri tena baade inalindefu walipojua hakika ya makusayao Wakasema uongo kwa jinsi hua lejushtuka Hatukuwa duniani, tukifanya maasi yoyote Malaika na manabi, watawambia hasha Hakika njini wongo, bali mmetenda maasi maofu kabisa Na mwenyezi mungu subhana hua na juavema kila dogo na kubwa Milokuwa mkilitenda katika dunia henu Hakule teni faida yoyote huu kata kwenu Na bada ya hayo watambiwa mshowenu ni kuingia motoni na azabu ya huko ni ya milele haikatiki. Na mba ya mnojubaja hana mukuwa ni makazi ya kila mwenye kutakabari ya kakata, kufuata haki na imani ya mwenyezi mungu na mitume wake. Na walio muamini mwenyezi mungu na wakajikinga na kila lalungadhimisha yehe ikiwa neno au kitendo au itikadi watambiwa. Mwela wenu mlezi, kamterimshia nini mtume wake, wa watasema, amemterimshia Qurani dani yake mna kheri ya duniani na akhera kwa watuote, na kwa hivyo wakawa miongoni mwa watuema, na mwenyezi mungu subhana huu walipawema kwa maisha mazuri katika uhai huu wa duniani, na pahala pao akhera ni bora pasuri zaidi kuliku waliwea pata duniani, Na nyumba watewika wacha mungu wa afera ni hadi ya raha yake. Na azu nibustani madhubuti za kudumu, zenya kupitiwa na mito chini ya manyumba na miti yake. Na hao watapata kila nilaima waipedayo. Na mfano kama huu wa malipu ya mema na yuwalipa mwenyezi mungu wacha mgu wote wana umuamini. Na hao wakanyikinga na yanamkasirisha na wakafifanya vema vichonu vyao. Na ndiyo hao malaika huzichukua roho zao na hali wamesafika na uchafu shirikina na masi Na malaika utawambia kukua tuza Amani kwenu itukayo kwa mwenyezi mungu Bahadia hii leo hamto la karaha Na ifurahia ni pepo mtayo ingia kwa ya vitendo vema mlifavitanguliza katika dunia yenu Hao ndiyo wachamungu walujitinkenezea ya akhera yao Na hayo ndiyo maripo yao Ama ushirikina kwa sababu ya inadiyao na kubakia kwao kwenye ushirikina wao. Hawa taraji ila malaika wajia kunya kuwarohu zao na huwa mzithulumu nafsi zao kwa ushirikina na bitendo keshari. Na itawajia dhabu ya mwala wako mlezi wateketeze ote. Na kama walikufanya makafiri hawa, basi walikuisha wafanyia manabiwa wale waliwatangulia. Na mwanyezi mungu wakawaadhibu kwa bitendoviyao. Wala yeye hakuwa dhulumu pale lipu wadhibu, lakini wao wenyewe walizidhulumu nafsi zao walipozitia katika athabu kwa kafiri wawo. Ya kawasibu malipu ya mauhulio ya tenda na athabu waliokuwa wakikanya na kuikejeli kawasumbuka.